ما شيت يا أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين المعيب من والمعيب انت المعيب لولاك ما كان تو لا تكون او جت ها وان كف فالكل يا والماه انت الماه متعثر بالرزق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa salame tesliman kafira Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala I neka je salavat i selam na našeg poslanika Allahu amiljenika Muhammeda sallallahu ta'ala na njegove časne ashaabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana Poštovana braćo i cjenjene sestre je li Ako ima se stara tu. Prije svega na samom početku zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što, što sam večeras ovdje s vama i što ćemo ove trenutke provesti u vikru, odnosno u podsjećanju na dobro i na hajru. Kao što je već najavljeno večerašnja naša tema bit bit, odnosno suština ovo dunjavučko života. ovo je jedna sveobuhvatna tema o njoj se može govoriti sa različitih aspekata mi smo jeli, mi smo Allahovi robovi i stvorenja koji živimo ovaj svoj prvi život, da kažem ovo dunjalučki život i vrlo je bitno da shvatimo bit i suštinu ovo dunjalučkog života da znamo zbog čega smo ovdje na dunjalučku da znamo šta je Suština odnosno šta je prava istina kada je u pitanju ovo dunjalučki život iz prostog razloga što od te spoznaji i tog znanja zavise i naše druga djela naš odnos prema životu uopće zavisi jeli, naš odnos prema onome svijetu mi kao vjednici kao mu'mini koji vjerujemo u ahirete u Kur'anu se jeli, u oko 60 ajeta govori o ovoj temi. Što znači da je tema i tekako važna i značajna. 60 ajeta ili oko 60 ajeta govori o temi e, hakikatu dunja, odnosno bit, suština ovo dunja života. I svaki ajet, kako kažu islamski učenjaci, govori sa svog aspekta. Jedan od bitnih elementa u našoj vjeri Jedan od bitnijih elemenata i segmenata naše vjere islama jeste spoznati biti suštinu dunjalučkog života. Našeg dunjalučkog života koji živimo, je l od nas pojedinačno. To je dio akide na svakog muslimana. Dio akide svakog muslimana i kažem na to svatanje i to vjerovanje naslanjuju se mnoge bitne stvari u životu jednog vjernog muslimana. Tiako isprano i do kraja svatimo biti suštinu dunjaluckog života znači dokučimo spoznamo nije isto znati i spoznati znati je kad imaš informaciju a spoznati kada proniknemo znači u ono pravo i ono željeno znanje određenog pitanja ili određene stvari to je spoznaja zato ni koji znaju da je da je ovaj dunjaluk prolazan ali nisu to spoznali nemaju koristi od, od tog znanja. Oni koji znaju i koji su to duboko spoznali, imaju duboku spoznaju o tome, oni imaju koristi od te, tog znanja i to te spoznaje. Jer će ta spoznaja na njih ostaviti traga. će pozitivno na njihov život. Ako smo to spoznali, ako smo spoznali biti suštinu ovoga svijeta, odnosno ovog dunjalučkog života našeg, onda ćemo sigurno živjeti pametno i mudro imat ćemo jasan cilj u svome životu i maksimalno ćemo pozitivno iskoristiti svoj život pa ćemo jel da vidimo šta naš gospodar stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala kaže o dunjalu, on ga je stvorio kao što je i nas stvorio i šta ono kaže o biti i suštini ovo dunjalučkog života u jednom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže a'udhu billah minja šeeta وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُرُ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْكِرُونَ U ovom Kur'anskom ajetu naš uzvišeni gospodar kaže život na ovome svijetu život na svijetu nije ništa drugo do igra i zabava do igra i zabava. a onaj svijet, to jest je zaista bolji za koji se Allaha boje Koji, koji su mu tekije, zar ne razumijete, efe la U našem prevodu Kur'ana je prevedeno, zar se nećete opametiti, mada je ispravnije kazati, zar ne razumijete, zar to ne shvatate, zar to niste dokučili svojim razumom, da je ovo dunjalučki život ubiti samo igra i zabava, ili ništa drugo do igra i zabava. u Kur'anu se spominje lehu spominje se zabava spominje se leib, igra kaže igra je ono čega nemamo neke prave koristi. nemamo one prave koristi i što nema stvarnu vrijednost to igra u našem ovodomjalučkom životu a zabava to jest lehu je kada se posvetimo nečemu manje vrijednom i nečemu što je onako slabo vrijedno, a zapostavimo ono što je dragocjeno i što je više vrijedno. To je leh, to je je li zabala. Uzećemo primjer, pošto ovdje ima uglavnom studenata, jeliko, ma učenak, uč, učenika, uzećemo primjer studenta ili učenika koji recimo na raspustu. Na raspustu čita neku beznačajnu, bezvrijednu knjigu. Lepše kazati zarima bezvrijednih knjiga. za koje nećemo kazati da nemaju nikakvu vrijednost. Sve što pročitamo, pa i gluposti ako pročitamo, možemo iz njih izvući povoke. I recimo student čita neku beznačajnu knjigu e, na raspustu i to mu se tada neće uzmeti kao neki veliki propust. Međutim, ako bi, ako bi tu istu knjigu čitao dva dana ili nekoliko dana prije ispita, umjesto da čita, da uči knjige i gradjevo koje treba pripremiti za ispit, Onda bi, onda bi se to smatralo lehvom, odnosno zabavom. To je lehvom. Zapostavljamo ono što je bitnije, jeli, a uzimamo, odnosno, bavimo se onim što je manje bitno. A čitanje te knjige na raspustu smatralo bi se bom odnosno igrom. Od koje nema neke koristi. U ovom ajetu Allah Želešanuhu koristi jednu jezišku formu. Pa kaže, O emel hayatu dunia, illa la'ibun wa leham. Kaže, život na ovom svijetu nije ništa drugo, osim igra i zabava. Ovo je kuranski stil, jel'i, kazivanja, koji je najbolji stil, to su Allahovi riječi, Allahov govor, je da je rečeno, život na ovom svijetu je igra i zabava. Onda bi značilo, da život na ovom svijetu, pored toga što igra i zabava, da može biti nešto drugo, nešto korisno. Ali Allah Čelešanuhu koristi, jel'i, Ovaj, ovu forgu i kaže život na ome svijetu ni ništa drugo da igra je Znači izuzetno je važno da spoznamo i dokućimo biti i suštinu ovoga života i to je dio našega imana Gjerini. Jer ko duboko spozna ovu istinu, odnosno bit ovog dunjalučkog života neće postati rob dunjalučka, neće postati njegov rob. Neće zapostaviti ahiret. Neće zaboraviti Allaha, subhanahu wa ta'ala. Neće zaboraviti zbog čega je stvoren. Zato je spoznaja biti ovo dunjalučkog života i te kako važna za spoznaju cijelokupne vjerije. Jer ako pogledamo većinu svijeta, vidjet da ih upravo nepoznavanje ili ne spoznaja biti ovo dunjalučkog života učinilo da su nemarni, da su zaboravili na onaj svijet. Iako se načelno izjašnjavaju, je li, izrašnjavaju se da su vjerili da vjeruju u Allaha i da vjeruju u ahiret i polaganje računa, međutim oni nisu istinski spoznali bit ovo dunjalučkog života mi smo namjeli jedan kuranski ajed, baš taj ajed govori o jel, ovoj teme u amel hayatu dunia illa leibun a ovo dunjalučki život kad pogledamo ga u cijelosti je samo igra je zabava jer većina ljudi se samo igraju i zabavljaju u životu na ovome svijetu i to, ih, to im propasti i ovaj život i upropasti im je li, onaj život na onome svijetu za se vrlo često navodi primjer za takve ljude navodi se primjer čovjeka koji, koji, je li, koji je podstana živi u tuđoj kući a ima svoju kuću negdje na drugom mjestu koja daleko od njega nema potrebe za njom trenutno radi ili stanuje ili, ili živi u jednom drugom mjestu. I on svo to vrijeme ulaže svoj novac u tuđu kuću. Renovira je. Mjenja prozore, vrata i tako dalje. Mjenja stolariju, namještaje. A svakog momenta vlasni kuće može da ga izbaci. Da kaže, završili smo sa, jeli, ugovorom, dogovorom napusti moj kuću. I umjesto da je ulagao novac da je ulagao svoje sredstva u svoju vlastitu kuću koju će se vratiti na kraju krajeva će se vratiti kad odradi taj posao i kad završi školu on je ulagao svoj novac i svoj trud u tuđu kuću i to je absurd takav je primjer čovjeka koji ulaže, ulaže svoje vrijeme i svoje energiju, i svoje novac u ovu, ovu donjavčku kuću a ne ulaže svoj novac i svoj metak i sve ono što posjeduje ne ulaži u onu svoju pravu kuću a prava njegova kuća je na hiretu njegova prava i vječna kuća je na hiretu naš gospodar uzvišeni čudi se čovjeku čudi se čovjeku koji je dao prednost ovome svijetu i više voli ovaj dunjaluk nego hiretu zašto govorimo je o ovoj temi nažalost i vijednici koji Allahu pad, koji znaju za Allaha subhanovatala i koji padaju na seždu Allahu i oni su u velikoj mjeri zapostavili ahiret u velikoj su mjeri zaokupljeni ovim dunjalukom, njegovim čarima blagodatima na neki način su zavedeni na neki način su zavedeni jer ovaj dunjaluk je uljepšan za čovjeka a usto u što mu ga uljepšava šejtan zujene li nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarat min al se chini da lijepo samo ono za čim žude ushve imetak sinovi tako dalje iza iste tako vjernici, ljudi vjernici, klanjaju i znaju za Allaha, ali su toliko okupirani ovim svijetom da je to zabrinjavajuće. Do te mjere je da, da postavljaju ahiretu. <kuh> Zapostavljaju ahiret. A vidjet ćemo u drugim kuranskim ajetima jeli, šta naš gospodar kaže o svom tom. Jedan od tih ajeta je ovaj koji ćemo sad citirati u kojem se Allah Čelešanovlu čudi čovjek Šudise čovjek koji dao prednost ovom svijetu nad onim pa kaže, "Ego bilahem el-shaytan radjim. Ja i jehledina amenu. Ma'alakum ida qila lakum firu fi sabilillah taqaltum ila al-ard. Araditum bilhayati ad-dunya min al-akhirah, fama mata'u al-hayati ad-dunya je neka specifična situacija, a to je kad su vjernici jele pozvani pozvani u borbu odnosno da se bori za Allahovu vjeru da štite istinu pa kaže ovo vjernici zašto ste neki oklijevali da krenete u borbu kad vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovom putu kao da ste za zemlju prikovani kao da ste za zemlju prikovani zar vam je draži život na ovom svijetu od onog nasvijeta A uživanje na ovome svijetu prema uživanju na onome svijetu je ništa. Znači Allah, جلشانه, kada poredi uživanja i blagodati ovoga svijeta u odnosu na onaj svijet, za njih kaže da su ništa. Kao što se navodi u nekim hadisima i oko večeras imam namiru više govoriti o kuranskim ajetima, navodi se jeli da je poslanik alihi sallatu vissalam rekao da dunjaluk cijeli dunjaluk, sa svim svojim blagodatima, vrijedi kod Allaha koliko je i krilce mušice. Malo krilce, nešto beznačajno. Nema nikakvu vrijednost. Nevijednik, to jest, je stvarno koji ne priznaje Allaha, ne vjeruje u Allaha i sudnji dan, ne bi se na njim napio ni gutljaja vode. To je stvarno koji ne bi napio na dunjaluku ni gutlja vode. Da, je dunjaluk vrijedi, jel? I malo kod Allaha. Pošto ne vrijedi, Allah ga je dao i nevijedniku i vijedniku. Allah je Dunjalog dao ovaj i vjerniku. A hiret, odnosno uživanja, a hiret skače pripastiti samo vjerniku. To je ključna razlita. I takvo je stanje naše. Na, takvo je naše stanje i nas vjernika jer da smo u dobroj mjeri zaokupljeni blagodatima i čarima ovoga svijeta i da se ne znamo da im se ne znamo udupirati. Ja ovim Što govorim, ne želim demoralisati ljude, demotivirati da dijeluju da radi na ovom svijetu. Jer naprotiv, želim da sve što radimo, želim kazati i poručiti da sve što radimo, svaki hajli posao, da ga radimo, rad je Allah subhanahu wa ta'ala, i samim tim mi na Dunjaluku gradimo svoj kuću na Ahiretu i opremamo je za naš konačni povratak. Ovo ne znači da čovjek treba zamrziti Dunjaluku, to je mjer da se posvjeti samo Ibadetu, onom, da kažem, sufijskom smislu. To su dvije krajnosti, da čovjek se posvjeti samo Dunjaluku, to su materialisti, jel, i da se posvjeti samo, samo Ahiretu, da Ibadeti, da se posvjeti onom užijem smislu Ibadeta. Jer život jednog vjernika je u cijelosti Ibadeta. Svaka, svaki njegov korak, njegova razmišljanja, svaka njegova riječ, svako djelo, on nastoji da bude prije svega, da to bude djelo dozvoljeno, da njime želi lahvo zadovoljstvo i da njime želi hajr, postići hajr na oba I zato, ako to uspijemo realizirati u svome životu, onda smo uspijeli realizirati onaj kur'anski ajet i svoju misiju na dunjalu. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُوا A džine i ljude sam samo da mi ibade čine. Ovo se ne misli da samo klanjaju, da samo uče Kur'an. Nego da svoj život u cijelosti usklade sa Allahovim propisima i onda će svoj život u cijelosti činti ibade. E to je ispravno značenje ovog, jel, kuranskog ajeta. Ovdje neću kazati da, da ne trebamo imati ovo dunjaličke blagodani, da ih ne trebamo posjedovati. Hoću kazati da one ne smiju biti naša preokupacija, ne smiju biti jeli predmet naših razgovora, razmišljanja, ne smiju kvariti naša hiret, ne smijemo zbog njih imati nadu dug život. To hoću da kažem. Ne, trebaju nam biti u rukama ovaj Dunjaluk i njegove blagodati, trebaju nam biti u rukama i posjedujemo, ali ne u srcu. To je velika razlika. Ako čovjek želi samo ovaj svijet i njegova uživanja, Allah će mu dati. Allah će mu dati. Iako mu je to najveća želja i najveća preokupacija, jer kaže Allah subhanu wa ta'ala, man kjana yuridul hayate dunia o zineteha, nuwafi lehim fiha. fieha vahum fieha la yuhasun. Onima koji žele život na ovome svijetu. To jesne, žele onaj svijet. Samo ovaj želi i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti odnosno skratiti zato vidimo ljude ateiste vidimo nevjednike vidimo ljude koji su u velikom gafletu možda imaju trunku imana u sebi ali su zaboravili u veliko na Allaha i na onaj svijet i vidimo da Allah daje ljudima da daje tim ljudima ogromna bogatstva i da su uglavnom uh, ljudi koji su zaboravena da su uglavnom oni bogati da imaju ovo donjaločka bogatstva to je značenje ovog ajeta ko bude želio ova bogatstva ovoga svijeta on će ih dobiti i neće se ništa uskratiti koliko se bude trudio toliko će imati to su ovo donjaločke zakonitosti ko se više trudi ispuni uzru, ko više ispuni uzroka uspjeha u stjecanju bogatstva on će više uspjeti peču uspješni. Ova vrsta ljudi želi samo ovaj svijet i njegovu njegove ukrase, a na onom svijetu nikakva udjela, odnosno nikakva hajra neće imati. To je zaista veliki gubitak. Ti ljudi nisu svjesni toga. Ti ljudi nisu svjesni je ove činjenice ove istine. Kaže Hasan el Basri je rekao najveći grijeh je prekomjerno ljubiti ovaj svijet, odnosno voljeti ovaj svijet jer iz tog grijeha, odnosno tog prijestupa proizjelaze svi drugi grijeze iz prekomjerne ljubavi prema, prema ovodu dunjalučkih blagodatima gdje spadaju žene i metak, sinovi usjevi, zlato, srebro i sve ostalo u novije doba to su jeli, nekretnine kuće, stanovi e, zemlja jeli placevi i tako dalje to su blagodati ovoga svijeta I kao što kaže Hasan al-Basri, najveći je grijeh voljeti previše ovaj svijet. Je zbog toga ljudi se, ljudi zaboravaju Allah subhanahu wa ta'ala, to je najveći grijeh, to je propaz za čovjek. Zbog ovog svijeta i njegovih blagodati i uživanja, čovjek zaboravaju na Allah. I to je propaz. Zbog toga se ljudi ubiju, ubijaju jedni drugi, svađaju se, prekidaju se rodminske veze, sve ono najgore. Zbog čega? Zato što je Dunjaluk postao njihova preokupacija. Osvojio je njihova srca. Oni su postali žrtve Dunjaluka. A tu je naravno i šetan da uljepša Dunjaluk, da ga, da ga ovaj ukrasi, da nam ga približi našem srcu ili da nam ga ubaci u naše srce. Zato je bitno u životu, u novom svijetu s, kim, s kime ćemo se družiti. pitno je s kim se družimo. Da li sa onima koji su imućni, bogati i koji su potpuno nemarni prema Allahu i prema onom svijetu ili sa vjernicima koji znaju za Allaha i koji tražu utočište u jamijama, jel u namazu, učenju, Kur'ana i tako dalje. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala, obraćujući poslaniku, a.s.w. rekao, vasbir nefseke ma alladine, jedu na rabbehum bil gadati val ašiju i anhum turidu zinatel hayati dunja, wola tuti' men agfelna kalbehu an diklina, wateba'a wa hava hava kana amruhu furba. Budi čvrsto uz onej koji se gospodaru svome mole ujutro i uvečer u želji da naklonost njegovu steknu i ne skidaj oči u svoji sanji iz želje željeza u krasima ovoga svijeta ili ovoga života i ne slušaj one koji, čija smo srca nehajnim prema nama učinili ovo je poruka za vjernika ko žele da budu ustajni stabilni na putu vjeri u dunjalučkom životu da se druže sa ljudima koji su u Koji ih neće odvesti sa pravoga puta. Uzvišen Allah subhanovatana navodi primjer, o, o, mnoge primjere ovo dunjaluškog života, da nam približi. Da nam približi šta je u stvari ovaj život i šta su to njegovi ukrasi, koji su, kažem, najčešće razlogom zablude ljudske. I zaborava zaboravan Allah subhanovatana. Najbolji i najslikovitiji primjer Uh, jeli navodi se ovom ajetu koji ću sada citirati u kojem Allah subhanahu wa taala kaže a'udzubillahi minash-shaytanir-rejim wadrib lahum mathalan hayatid-dunya ka-ma in anzalallahu minas-sama'i fahtalata bihi nabatul-ardi fasbaha hashiman tadruhuhu ar-riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir navedim primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje i posle natapanja vodom koje u mis neba spuštamo Ipak postane suho I vjetrovi ga Raznesu Allah sve može Počne nam Allah Subhanahu wa ta'ala kazati Da je ovaj svijet Da ima svoj početak Da ima svoj kraj I da nas Da mu se ne trebamo diviti Zbog njegovih ljepota koji su prolazne Kao što je prolazna ljepota prirode Cvijeće, zelenilo njegovi plodovi Počne nam kroz kroz tu pro, jeli, smjenu godišnjih doba i te promjene u prirodi kazati da sve ima svoj početak svoj kraj, pa tako imi i naš život šta je za ljude najvrijednije na dunjavku na to nam odgovor daje kuranski ajet o kojem Allah subhanu wa ta'ala kaže el malu u el benune zine tur dunja kažu islamski učenjaci da su sinovi i metak, odnosno i metak i sinove da su to najbolji ukrasi jel' ovo dunjalučkog života da je to ono što ljudi najviše voli svako voli da ima sinove da ima svoje potomke i voli da ima novca voli da ima i metak međutim ove dvije blagodati jedna bez druge ne idu manjkave su zašto? zato ako čovjek ima sinove a nema i metak onda nema pravu slast, ne može osjetiti pravu slast i pravi užitak te blagodati. Isto tako, ako ima imetaka nema sinove, opet ne može osjetiti pravu slast tog imetka i pravi užitak je te blagodati. Međutim, ni imetak ni sinovi nisu trajni, kao što kaže se u nastavku ovoga ajeta: "Wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa Bez obzira koliko svakvi pojedinac voli i jeli, i svoje sinove, svoje potomke i svoj imetak, sve će to iza njega ostati. Sve to ostaje iza njega. On može od svoga imetka imati samo korist. Ako ga bude troši u hajru, onome čemu smo govorili, je li ako svoj imetak usmjeri ka stjecanju Allahovog zadovoljstva. Da ga stječe na halal način i da ga troši u hajru. Na svoj porodcu i širi. Ono što preostane je iznad njegovih potreba da troši ojeli, na siromahe i pomagajući hajir, odnosno istinu na svijetu. U najvećoj zabludi su oni koji su na ovom svijetu moćni, imućni, slav, slavni, a na stvoritelja su zaboravni. Oni su u najvećoj zabludi. Oni misliju da su nešto postigli i da nešto imaju, a u stvari nemaju ništa. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže o njihovoj komplikovana zabludi, to je to je komplikovana zabluda kada čovjek kada čovjek misli da je na pravom putu, a u put. stvari on je u dubokoj zabludi. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala kul hal nunabbi'ukum bil akhsari na amala alladhina dalla sa'yuhum fi al hayatid dunya wa hum yahsabuna hoćete li da vam kažem šta djela neće nikako priznata biti i čiji trud u životu na ovome svijetu će biti uzaludan a koji će misliti da je dobro ono što čine pogledajmo većinu ljudi osvrnimo se oko sebe uzmemo neke primjeri svoga svakodnevnog života pogledajmo ljude koji su koji su jel, bogati i mučni veseli radosni zbog toga što su postigli u životu a na svoga stvoritelja zaboravljaju na svoga stvoritelja zaboravili i oni mislili da su nešto postigli da nešto vrijede imaju i za sebe nekretnina imaju i djecu imaju i ugled i slavu i metak i mislili da su nešto postigli ali nažalost oni od toga ako se Allahu ne vrati ništa neće imati kad Allah djelešanuhu dalje u lajke ledine kefar ubi ajati rabbihim valiqaihi fahabirta amaluhum, Nećemo im postaviti dan vaskrsenja i Kaže to s oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred njega izaći. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnjem danu Mi im nikakva značaja nećemo dati. Propast. Golema propast iz koje nema povratka. Ovo nije slučaj samo sa onima koji poriču Allaha subhanahu wa taala. Ovo je slučaj sa onima koji vjeruju u Allaha. Međutim njihovo vjerovanje je slabo, pa su postali žrtve ovoga, jel ovo dunjaluckih blagodati ovdunjaluckog života. I on to jest oni koji su zaboravili na Allaha subhanahu wa taala. I vjernik radi, i vjernik jede, i vjernik pije, i vjernik se ženi, ima djecu ali za razliku od nevjednika odnosno na, za razliku od onoga koji je zaboravio na Allaha subhanahu wa ta'ala ili na koji su u gafletu on nije robi metka i on ne prelazi granice uživanja, u svemu ima mjeru kulu ošrebu ola tu slifu jedite i pite, ali ne pretjerujte on ima u svemu mjeru, i u veselju i u tugi i uživanju ovo dunjalučkom, jer ovo dunjalučko uživanje nije zabranjeno nego ono mora biti u mjeri I ono ne smije biti, kao što sam rekao malo prije, ne smije biti naša preokupacija. Jer Allah subhanahu wa ta'la ta hoće nam kazati, ovo što vam je dato na dunjalu, to nije ništa. Nemojte da vam to bude jeli, razlogom, odnosno uzrokom vaše propasti. Nemojte da zbog onoga što ništa ne vrijedi, da, da zaboravite ahiret koji se ne može porediti. To je poruka ovih koranskih ajta. Nije sporno imati i metaka. Ne smiješ biti njegov rob. Ne smiješ zbog njega brata muslimana mrziti. Ne smiješ zbog njega grijeh činiti. Ne smiješ zbog njega škrt postati. To je poruka. Jer na kraju krajeva jeli, taj metak nije tvoj. I ne, ne može se porediti sa onim što je Allah pripremio za vjernike na ovom svijetu. Kao što kaže Allah subhanu wa ta'ala A'udhu billahi min shaitan rajim Oema uti tu min shayim fe metau l-hajati dunia wa zi netuha Sve što vam je darovano Sve što vam je darovano na ovom svijetu Samo su naslade i ukrasi u životu Na ovom svijetu A ono što je kod Allaha pripremljeno jeli, Za vijednike To je trajno to je trajno. Ono što je trajno Ne može se porediti sa onim što je prolazno Nikako Ako imate trun vječnosti odnosno nečega, neke blagodati koja vječna i gomilu blagodati koje nisu vječne, koje su prulazne, one ništa ne vrijede u odnosu jel, na, na ovaj trun vječnosti, trun vječni blagodati. Većina ljudi, jel, žudi za ljepotama i ukrasima ovoga svijeta, osim onih koji su pravi istinski vjernici, koji su istinski ispoznali, ne kažem saznali, i naučili nego spoznali biti suštino ovoga svijeta koji su duboko svjesni koji su duboko svjesni da ovaj svijet samo varljivo naslađiva samo varljivo jer ono što je privremeno prolazno to je vardljivo. i ta duboka svijest ih je okrenula kao Allah s.w.t. svoj život koriste maksimalno jeli, u dobru hajru bez obzira bili oni jeli, mladići bili ljudi u godinama bili oženjeni ili neoženjeni njihova preokupacija je kako da svakim svojim djelom i riječima svakim postupkom zaslužimo Allahov zadovoljstvo nažalost kažem danas se većina ljudi uh, raduje bogatstvu i želi da ima bogatstvo ovoga svijeta pa kada ugleda, ugleda nekog koji je bogat poželi u sebi makar to i ne, ne, ne, ne kazao riječima ali poželi u sebi eh da je meni onakvu kuću ili eh da je meni onakvo radno mjesto dobra plata, lag posao I da je meni onako dobro i luksuzno auto to su želje, želje većine ljudi kažem pa i vjernika. i to je varka od dunjalučka na koju ih čeka šeita, ne kao što jeli kada je u pitanju Karun i kazivanje o Karunu Allah Anđelašanu kaže ka lellerina yuriduna ilhajate dunija Ja lejtelena mislema utje ka Runu, inehu la du hazzin azin. Ka kaže koji su čeznuli samo za životom u novom svijetu. Samo za njim čeznuli kaže govore su ah, da je nama ono što je dato Karun. da je, da je nama ono što posjeduje Karun. Oni zaista presrećni. Oni srećni. Bog mu sve dao, kod nas kad ljudi komentarišu i govore, to je ovo dunjalicki rezon Eh, ona je, Boga mi, sve ide od ruke. Ima je porodicu, sinova, ima dobru firmu, ide mu kuće, auta, mašala. A niko se ne osvrće na njegovu vjeru. Niko ne kaže, jeli, niko se ne ugleda na one koji imaju hiret, koji imaju vjeru, koji su bogobojazni, koji su čestiti, koji su primjerju u bogobojaznosti, u ibadetu, u činjenju dobra i tako dalje. Na njih se niko ne ugleda. I prispitajmo sebe, vidimo ljude oko sebe, pa ćemo vidjeti. Lijetno tko će kazati, eh, da sam ja, da sam ja, jeli, bogobojazan kao što je onaj čovjek. Ili da sam ja pobožan i čestit, pravedan, kao onaj čovjek. Da mi je pobožnost njegov, da mi je njegovo znanje i tako dalje. Samo pravi vijenici, zatim žude, jer znaju da je to vrijednost. A ostalo je ostale nekretnine i pokretnine, no u svijetu zaista se ne mogu poređiti sa hiretskim blagodatima a što kažu drugi wa qala alladheenu utul ilma waylakum thawabu allahi khairul liman amila saliha wama wala illa as kaže allah subhanahu wa taala teško vama sad ovi drugi govori što su spoznali biti ovog svijeta i vjerodsa hireta teško vama govorili su učeniji koji ne ni samo znači ne samo koji imaju informaciju nego oni koji su spoznali spoznali su tu istinu govorili su teško vama govorili su jel učeni onome koji vjeruje ko ima iman i dobro djelo čini bolje je Allahova nagrada za njega je bolje Allahova nagrada svi hođu najalši blagodat a biće samo strpljivima pružena samo će strpljivi uspjeti Zašto se navodi ovdje strpljivost? Iz prostog razloga što samo oni koji su strpljivi mogu da odole ovo dunjalučkim izazovima, koji su se djeli okitili manom i snagom vjere. Oni mogu da odole ovo dunjalučkim izazovima, kojima nažalost mnogi ljudi ne odoljevaju. Dunjaluk je sladak, je privlačan, njegove čari, kaže im, šetenih još uljepšava, i samo oni koji su strpljivi, koji se ne prepuštaju dunjaluku, ne prepuštaju da je dunjaluk nosi, oni će uspjeti. Najveći primjer, na kraju je primjer, kako ljudi žude za ovu dunjaločkim ukrasima, navodi jedan islamski ručan, kaže, imao je prijatelja koji je preselio, rahmetullah, radio je na pijaci, kaže, svakodnevno je u neku kutiju, ili konzervu, zakupljao smeće koje ostane i stavi, kaže, to smeće u konzervu sad ti ga neki ukrasni papir, onda uzme onaj o, mažnu, onu ono, jel, sveže kao da je neki poklon, to lepo upakuje i kaže posle ostavi negdje pored puta i prati ljude, kaže, dolazi čovjek, ono mi se vidi nešto je vrijedno, dolazi i uzima to i okreće se vidi li ga iko i onda Kaže, hitro žuri, pređe nekoliko stotina metara, sakrije se negde, otvara to, misleći da je nešto vrijedno, neki poklon. Zlato, srebro, dragulji, jeli. I otvara lagano, onako, uz nemiren, jedva čeka da vidi šta je, i kad odmota, kad ono smeće. Kaže, kakvog li razočarenja, kakvog li razočarenja, zamislite kad nešto očekujete, vrijedno, Umjesto da je našao dragulje koji je očekivao, jeli, odnosno dukate ili novac, otvara kad ono smeće. Kaže, tako je i dunjaluk dunjalukom. Okolo izgleda lijep, uljepšan, vrijedan. A kada jeli, prodrijemo u njegovu biti suštinu, jest kad otvorimo dunjaluk i vidimo u biti šta je taj dunjaluk, vidimo onda da je stvari dunjaluk smećen. I onda se razočaramo. I ta razočarenja naša su često na dunjaluku čovjek nekada želi da ima novca i Allah mu da ne otvori novost, da vidimo možda određeno vrijeme ovaj iskušane i maštno, ili ima, nije imao onoliko koliko je želeo, pomala, mala da ne otvori, evo ti, i metak i onda on kada dobije taj metak izgubi neku onu slast i imana i zadovoljstva koju je imao dok je imao manje i onda se razočara razočara se, ne može spavati zbog tog imetka, misli o njemu, gdje će ga ostaviti, kako će ga potrošiti, što više para, više brige. Jer kad ima malo para, lahko mu je potrošiti. Treba platiti račune, kup, brašna, ulja, ono osnovno je mašala, svi zadovoljni. Međutim, kad ima više para, preko toga, evo eh onda, treba renovirati stan, treba promijeniti parker, treba promijeniti auto, žena traži svoje potrebe, djeca svoje, i onda je čovjek, jeli, u Belaju, uvelaju. Nema kad da misli na Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je tako sa većinom ljudi. Illa merahima rabbi. Osim onih, illa sabirun. Illa sabirin. Oni koji strpljivi. Strpljivi su ovaj, sadunjalkom. Jer kaže, postoje više vrsta strpljivosti. Jedna vrsta je da se čovjek strpi u blagostanju. To, to, to je najteža, najteža strpljivost. Jer kaže, ashabi, nesećam se imena ashaba, kaže, uh, Allah nas je iskušao neimaštinom i nevoljama pa smo se strpili i bili smo strpljivi pa, nami, pa nas je iskušao blagostanjem kaže pa se nismo strpljivi nismo bili dovoljno strpljivi kada je u pitanju blagostanje i dunjalu i pali smrtom izazovu i zato nas Allah na kraju svi hovi ajeta uporuka upozorava pa kaže ja i u hennasu inne va'da Allahi haq fela tegur rannekumul hajatu dunja ولا يغرنكم بالله الغرور الله se obraća svim ljudima, ne samo vjernicima u ovom ajetu. Kaže: O ljudi, Allahovo obećanje je hak, istina. To Bogota naše proživljenje, to je istina da ćemo biti proživljeni i polagati račun za svoja djela. Istina je dženet i to je istina. I šta dalje kaže? فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Kaže: Pa neka vas nikako, nikako život na ovom svijetu ne zaslepi neka vas ne zaslepi ono to je sljepilo srca ne ne očiju i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba povezano znači ova dunjaluka njegove čari povezano sa so šejtanom jer šejtan je taj koji pokoleba čovjeka vrlo često uz pomoć ove dunjalucke blagodati i ukaza stoga je moja poruka jel večeras molimo Allah subhanahu wa taala da, da bude od koristi svima nama pri svega meni je poruka da pokušamo dokućiti, odnosno spoznati bit ovoga Dunjaluka kroz Kur'anske ajete i hadise poslanika ali i kako bi svoj život usmjerili u pravom smjeru kako bi ga iskoristili maksimalno i ostvarili cilj i svrhu zbog koje smo stvoreni a to je da zaslužimo Allahov zadovoljstvo i njegovu vječnu milost vječni rahmet i vječni džennet na ovom svijetu Amin ya Rabbil alemin a kulu havlihada wa satturullah rivalakum estagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amolim Allahu subhanahu wa ta'ala da, da nas pouči našoj vjeri, da nam da nam učusti, jeli, noge na putu vjere da nam podari korisno znanje.